Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auudzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu wa natawakkalu alayh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa barik wa sallim amma ba'd Fa'uz bil-Lahimun Shaytan al-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Wal-Asri Inna al-Insan lafi khusrin illa Lathin Amanu wa'amil al-Saalihat wa'tawasub al-Haqt wa'tawasub al-Sabt. Sadaqallah al-Azim. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maa yuridillahuhu bihi Hau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi dengan sifat ihsannya, rahman dan rahimnya terus-menerus menganugerahkan kita dengan pelbagai nikmat Dan Allah SWT masih lagi memilih kita untuk Berada di dalam Ketaatan Dan Meneruskan pengajian kita lah Jadi kita dah sampai Ke Bab Jama'at kasar eh? Berserat 221 221 dan Bismillahirrahmanirrahim sembahyang orang yang bermusafir Kasar dan jamak Pendahuluan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan dalam urusan agama itu perkara yang menyulitkan ke atas kamu. Al-Hajj ayat 78 Ini bermakna Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencariatkan sesuatu hukum yang menyebabkan kamu terpaksa berpenat lelah dan menjadikan kamu berada dalam keadaan tidak menentu ataupun tertanya-tanya dalam sesuatu urusan kamu. Dengan kata lain hukum agama itu adalah jelas dan mampu dilaksanakan. Oleh itu ketika seseorang muslim ditimpa kesempitan maka diperluaskan oleh Allah Subhanahu Wa supaya hukum-hukum tersebut terus diterima, yakni diamalkan dan dipikul tanggungjawabnya. <tuh> Jelaslah makna dia, ya. Eh? Laa yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu manusia itu illa wus'aha, melainkan menurut kadar kemampuannya. Tapi ada setengah golongan salah faham ayat ni. Wa ma ja'al 'alaikum fiddin min haraj dia kata. Islam itu mudah. Jadi dia pun ambil mudah. Semua pilih yang mudah-mudah. Sebenarnya yang Allah bagi pun dah mudah dah. Cuma ayat ni Allah turunkan maknanya ketika kita berada dalam satu keadaan yang uh, lain daripada keadaan yang asal lah. Contoh dalam keadaan bersafar. Jadi kita bila bersafar <coughs> adalah satu keadaan kita yang mana kita jauh daripada rumah, berada dalam perjalanan kalau di rumah tu kan macam-macam segala benda keperluan kita ada tapi kalau dalam keadaan safar kita bukan boleh bawa semua benda yang ada ha, dalam rumah kita tu di dalam perjalanan kita kita hanya bawa benda-benda yang penting jadi ada benda-benda yang tak dapat kita gunakan dan juga dalam keadaan bersafar ni pun satu penat lelah ha, dalam hadis, hadis ada mengatakan As-Safarul Azab Safar tu sebahagian daripada Azab Kita sekarang Okay lah naik kereta bang kan? Aikon Dulu punya Safar Padang pasir nak unta Kuda yang dalam kaki pun ada Jadi Islam ni dia Luas lah maknanya <coughs> Merangkumi semua golongan Semua manusia, semua tempat, semua daerah Semua kawasan, semua cuaca Semua iklim dan sebagainya jadi akan terjadilah nanti hari kali manusia itu berada dalam satu keadaan yang mana dia ditimpa kesulitan ataupun kesusahan, sakit, bersabar ataupun uh, darurat ataupun apa ni perang, tidak aman ataupun ditahan, dipenjarakan atau dikepung oleh musuh. Dan ada kadang-kadang yang tertentu yang menyebabkan manusia itu berada dalam keadaan yang tidak normal maka di situlah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermana setiap masa tu kita nak ambil mudah saja. Jadi wujud satu mazhab sekarang ni mazhab taksir, mudah semua. Kalau boleh semua nak mudah saja kan. Dalil pun sama juga, ambil dalil ni. Ad-dinu yusra, agama itu mudah. Semua yang dia ambil dari dalil memang betul lah, tapi apa ni, asbabul wurud ataupun asbabul nuzul bagi ayat tersebut tu kita kena tahu lah. Jadi, kalau nak bersusah payah, apa ni, kalau nak bersenang lenang, kenapa Kita tengok sejarah Nabi dan para sahabat, bersusah payah, bermujahadah, dan perkataan mujahadah tu kan dalam Quran, berbanyak, oh berjihad, bermujahadah. Jadi, kalau kamu tu senang je, maka Nabi pun senang lah, tak, tak susah. Sahabat pun senang lah jadi ini orang yang salah faham dianggap semua Islam tu mudah maknanya semua nak mudah jadi maksud ni dimudahkan tu adalah ketika dalam keadaan tertentu yang menimpa diri sesama manusia itu maka dipermudahkan pengantin baru lama tak datang eh? semua jadi pengantin semua tak datang seorang-seorang hilang kau jangan kau lagi eh kau kau pun kau semua hilang tu <Sihai Vega> setelah 2-3 bulan muncullah muncul kan, takpe honeymoon ke? <SISAS <fotografi> <SISAS <productos> jadi jangan kahwin serentak lah seorang, seorang, seorang kahwin serentak semua hilang dulu ramai 50 orang tinggi berapa orang ke? ok ok Bermusafir adalah sebahagian daripada azab. Yaani kesusahan dan kesulitan. Disebabkan musafir manusia akan kehilangan perasaan, perasaan tenang dan kerehatan. Walau dengan apa cara atau wasilah yang digunakan untuk bermusafir dan apa jenis kerja pun yang menjadi tujuan musafirnya. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah meringankan kepada orang-orang yang bermusafir dalam banyak perkara yang melibatkan hukum-hukum agamanya. Di antaranya ialah sembahyang. <coughs> dalam perbahasan ini, kita hanya akan membahaskan bagaimana cara sembahyang diringankan syarat-syaratnya dan cara mengambil faidah daripadanya. Sebelah. Bagaimanakah sembahyang orang yang bermusafir? Allah SWT telah memberikan dua bentuk keringanan Dalam sembahyang kepada orang yang bermusafir Pertama Memendekkan bilangan rakaat Ia dinamakan dengan qasar Jadi qasar itu dalam bahasa Arab Maknanya pendek hmm? Qaf-sat-ra hmm, Qasar Yang kedua menghimpunkan dua sembahyang tunai antara satu sama lain supaya orang yang bermusafir mendapat kekosongan waktu yang seluas-luasnya. Ia dinamakan dengan sembahyang jamak iaitu menghimpunkan antara dua sembahyang. Satu kosor memendekkan satu jamak mengumpulkan. Okey, masing-masing ada syarat dia lah, nanti kita dibahas nanti Sembayang Qasar Sembayang Qasar ialah sembahyang empat rakaat Empat rakaat, eh? seperti zuhur, asar dan insya' yang ditunaikan dengan dua rakaat sebagai ganti kepada empat rakaat dalai dalilnya akan kita lihat sebagaimana berikut Dalil di Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardh fa laysa junahun an taqsuru minas solah." Dan apabila kamu bermusafir di muka bumi, mengapa tidak ha. maka tidak mengapa kamu mengqasar dari sembahyang kamu wa ha, iza darabtum kalau dalam bahasa Arab daraba tu memukul ya, ingat eh dalam dalam bahasa Arab kadang-kadang satu perkataan berpuluh-puluh makna ha istiwa 19 makna ha daraba pun banyak makna <guluh> jadi di sini <guluh> iza darabtum fil ardh dia takleh kita kata jika kamu memukul di bumi jangan entah ada mana memukul di bumi ni darabtum tu, tu maknanya bermusafir Fil-ar Falaisya'alaikum Dan tidaklah bagi kamu Junahun ha, Junah ni dosalah Maka tidak ada dosa bagi kamu Maksudnya bolehlah Tak ada dosa Untuk kamu memendekkan Minas-salah Daripada solat Dia ada alif-lam Nampak tu? as solat. Dia tak kata Min-salatin kalau min solat tu semua solat boleh kosor Ia ya, ada adif dalam Alik lam tarif solat-solat yang tertentu sahaja Iaitu solat yang empat rakaat. Jadi tiga tak boleh jadi satu setengah Dua tak boleh jadi satu <tuh> Yang empat dia jadi dua Itu melampau sahaja. Dua pun nak jadi satu juga <tuh> Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan daripada Ya'la bin Umayyah diperkata. Aku berkata kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Allah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maka tidaklah mengapa kamu mengqasarkan dari sembahyang kamu jika kamu takut berlaku fitnah, Ia Ini diserang oleh orang-orang kafir." Maksud surah An-Nisa ayat 101. Sedang manusia telah berada dalam keadaan aman. Jawap Saidina Umar, "Aku juga merasa hairan sebagaimana yang telah engkau rasai." Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengannya Rasulullah SAW menjawab Ia merupakan satu sedekah yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu Maka terimalah sedekahnya itu Jadi asalnya, Asal dia sulat qasar ni Dilakukan ketika Mereka bermusafir atau pergi keluar untuk berperang Jadi di disitu di, di, Disuruh untuk memendekkan solat tapi nanti bila dah kita bermusafir, yang mana yang aman daripada uh, perang dan sebagainya, apakah masih boleh lagi diteruskan hukum khasar tersebut? Maka di sini Rasulullah SAW menjawab bahawa ambillah apa yang Allah telah sedekahkan. Jadi tidak ada ayat di situ yang mengatakan, Setelah kamu aman dari perang, maka tak boleh lagi kamu mengkosarkan solat. Tak ada. Jadi, <coughs> maknanya di situ, bolehlah diteruskan untuk mengkosar sampai sekarang. Hadis ini menunjukkan bahawa sembahyang kosar bukanlah hanya khusus ketika dalam keadaan takut ataupun tidak aman. Walaupun kita hari ini naik kapal terbang, kan? Bisnes kelas. Naik jet peribadi. Ataupun macam-macam lah. Sekiranya cukup syarat-syarat kita, maka kita boleh mengkosorkan salat kita. Okey, itu dalil dia. Ini syarat dia pula. Yang pertama, tanggungjawab untuk menunaikan sembahyang berlaku ketika musafir dan hendaklah ditunaikan ketika musafir. Apabila kita dah Berstatus musafir Dan Selagi kita berstatus Musafir walaupun dah sampai Di tempat yang ingin kita tujui Maka Masihlah boleh kita menunaikan Qasar salat Maknanya bermula Dengan kita dianggap Ataupun uh, Berstatus musafir ha, Di situ baru boleh mulakan Nanti adalah syarat-syarat musafir atau Dan kemudian walaupun kita dah sampai di tempat. Tapi kita masih lagi dianggap musafir. Dengan syarat-syarat tertentu. Maka pun masih boleh mengkosalkan solat. Ya, sebab biasanya kalau secara apa. Sekali pandang kita tengok musafir ni orang yang bersafar. Melakukan perjalanan. Tapi nanti kalau dah sampai apakah dia yang masih bermusafir atau sudah habis status musafir dia, itu nanti ada syarat-syarat dia dia akan dibahas depan ini. syarat ini memberikan makna sembahyang yang telah masuk waktunya sebelum seseorang itu bermusafir kemudian dia bermusafir sebelum menunaikannya maka sembahyang tersebut tidak harus dikosorkan ini kerana dia belum bermusafir ketika sembahyang itu mula menjadi wajib ke atasnya. Maksudnya ketika aa, dia berstatuskan musafir. Maksud di sini status musafir ada syarat dalam nanti. Pada masa itu waktu solat belum lagi masuk. Ketika dia dah jadi musafir baru azan maka baru boleh qasar. Tetapi kalau dah azan, misalnya Zuhur dah azan, lepas tu baru dia nak keluar, baru nak bermusafir, maka dia tidak boleh mengqasarkan solat dia. Bermakna mestilah dia keluar sebelum waktu solat tersebut kalau dia ingin qasarkan solat tersebut. Kalau dia tak nak qasarkan solat tersebut, tak kisah. apa-apa pun nak keluar tak kisah. Cuma kalau dia, nak, dia niat dia nak qasarkan solat dia Maka dia kena keluar daripada perbatasan kampung dia Sebelum waktu solat Tengah-tengah keluar pun Tak sampai lepas lagi perbatasan kampung Tiba-tiba azan pun tak boleh Dia mesti kena mana Keluarnya dia daripada perbatasan kampungnya Baru dia dianggap musafir Dan selepas tu barulah azan Baru dia boleh kosar solat yang masuk waktu tersebut yang menjadi masalahnya sekarang perbatasan kampung tu kat mana dia berbeza daripada zaman dulu dengan zaman sekarang zaman dulu tak ada rumah flat kan zaman dulu semua rumah sebiji sebiji tak ada rumah teres, semua rumah sebiji sebiji ialah boleh dikatakan jadi luas kampung tu luas masalahnya sekarang kita flat depan tu je dah keluar airway apakah di situ dianggap sebagai perbatasan kampung kalau nak ikut memanglah Kalau pangsapuri permainan ni kampung ni kawasan ni je lah. Kalau keluar berada highway tu nanti depan tu dah kampung lain lah. Sebelah dah kampung lain lah. Itu dari segi istilah kampung. Tapi di sini <coughs> ada setengah-setengah ulama <coughs> yang berhati-hati lebih lah. Maknanya dia ambil kawasan. Singapisi, ya keluar daripada Singapesi baru dia dianggap keluar daripada kawasan kampung tapi ada juga yang mengatakan tak kira lah, maknanya asal keluar aja daripada kampung, tak kira lah kampung tu kecil ke keluar aja daripada kawasan kampung tu berarti dia dah bermusafir contoh macam saya ni kalau saya keluar, saja, masuk je highway tu maknanya saya dah keluar daripada kampung saya seolah-olah kalau macam perbatasan kampung saya di situ, apalagi kalau kondo yang dekat, guard kan, department yang ada dia keluar aja daripada dekat tu kan dah bukan kampung lah dah, dah pasangan lain lah ah, tapi kita pulang lah nah, ikut dua-dua boleh rumah singga-singga lah maknanya dia ada nanti perbatasan kampung ah, tanya gangster kampung tu dia kata ah, ni kawasan aku yang kacau ah. kau masuk kawasan aku kau siap ah. bukan rumah kampung kampung perkampungan sejak kampung tu ada nama Setiap kampung tu kena kampung, kampung tu sendiri. Tak, ya, termasuk kampung di sini, taman perumahan, ataupun apa, apa lagi. Itulah kawasan yang menjadi hak milik kepada pemaju tu sebutlah. Oh, kalau tempat tu, ha. macam tuah kampung baru satu, lepas tu ada kampung baru dua, kalau tuah kampung baru tiga, jadi hmm. kita dulu ke kampung baru satu. Kalau kita lepas daripada sempadan kampung baru satu, putih kita dah keluar kepada balak tak? macam tu. Ah. Nanti ada kampung baru A, kampung baru B, kampung baru C. Apakah kita kalau masuk ke kampung baru B tu dah dianggap keluar daripada kampung atau nak kena keluar daripada kampung baru A, B, C tu baru dikira keluar kampung? Ha, macam. Selalunya selalunya macam ni selalunya setiap kampung tu nanti dia ada surau dia sendiri jadi kalau macam kampung baru A tu ada satu surau kampung baru B satu surau itu masjid kan, kampung baru C satu surau berarti kampung lain-lain tu tapi kalau satu surau je A B C kongsi ha, itu maknanya satu kampung lah tu ha. kendui kan satu tempat sama semua datang ke surau Ataupun kalau ada apa, semua semayang kat situ, maknanya masih satu kampung lah. Hmm. Tapi ada juga satu kampung, dua surau. Ha, tu nanti... <laughs> tengok pada kampung lah, jangan tengok pada surau lah. <laughs> kalau satu kampung, dua surau, tiga surau. Ada, di Indonesia kalau kita pergi, saya belajar kat sana, saya pernah pergilah kadang-kadang keluar kan, kat kampung-kampung. Satu kampung, tiga surau. Surau Muhammadiyah, Surau NO, Surau LGDI, Surau Syiah, Surau lagi, Salafi, Surau... Ha. Satu kampung tu dua tiga surau. Sebeg Malaysia tak ada? Hadis cakap? Oh. <laughs> surau UMNO, Surau PAS. Haa. <laughs> tapi itu tak, tak kira lah yang penting kira kampung sebab ada di sini dekat depan je sebelum yang pengikuti harwi peselaya tu daripada KL dia ada kampung Malaysia baru kampung Malaysia tambahan, kampung Malaysia raya apakah tiga-tiga tu -tiga dianggap satu kampung atau setiap satu tu satu kampung jadi di situ saya rasa setiap satu kampung tu satu kampung sebab masing-masing dia surau masing-masing Cuma nama dia je, Kampung Malaysia, baru. Kampung Malaysia, tambahan. Kampung Malaysia, raya. Sebab dia asal dia kena satu kampung. betul ada tanah lagi. Tiba-tiba buat lagi perumahan. Tiba-tiba, tamayah pula dah. untuk buat lagi satu surau kat situ. Tengoklah ya. kalau saya rasa lah kalau dalam setiap kampung tu ada ketua kampung masing-masing. Berarti kampung yang berasingan. Tapi kalau tiga tiga, ketiga tiga, tiga, tiga tu, walaupun tiga kampung yang berlainan, kampung berada kampung, apa, kampung A, kampung berada, tapi ketua kampung satu je. Berarti semua tu satu kampung lah guys. Asalnya lah. Okey. Ah, itu yang lebih apa? Yang yang lebih nak nak apa? Nak dalil yang lebih kuat lagi pergi di BKL. <laughs> Tengok ni kampung ni satu kampung ke atau bukan? Atau kampung yang berasingan ke ataupun satu kampung itu bagus pergi tanya di BKL. Ah ha, dia ada saya pernah lalu waktu sekolah rendah buat kajian tentang apa? kajian geografi tentang satu kawasan. Ha pergi di BKL dia bagi cerita apa semua tu. Ha ni satu kampung tu daerah ni bukan. Ha ni, ni termasuk kampung ni lain. Siapa? Ha, Syarat ini juga memberi makna sembahyang yang masuk waktu ketika bermusafir tetapi dia tidak menunaikannya sehinggalah dia sampai ke balatnya. Balatnya adalah negeri ataupun kawasan tertentu yang mempunyai binaan bangunan yang didiami oleh sekumpulan manusia. Untuk istilah untuk diistilahkan sebagai al-balat, kawasan tersebut dalam mempunyai mahkamah atau balai polis atau pasar perniagaan. Apabila ketiga-tiga perkara tersebut ada di satu kawasan, maka ini dinamakan bandar <coughs> ataupun Al-Madinah. Apabila ketiga-tiga perkara tersebut tiada, maka ia dinamakan sebagai kampung ataupun Korea. Lihat mu'ajamullah al-Fuqa. Okey, dia ada bezalah antara kampung dan bandar. Sebab apa? beberapa kampung akan bergabung menjadi bandar dan dia ada pusat bandar adalah bandar kecil, bandar besar lah. Kalau bandar kecil tu, dipanggil panggil pekan lah. Kalau bandar besar, bandar lah. Macam Singapisi ni, pekan lah. Tak sampai bandar lagi. Ha, jadi, gabungan beberapa kampung. Maksudnya, Semang Jumat semua di situ. Balai polis pun satu. Pasar pun semua kat situ. Ha, dia ada beberapa mahkamah pun di situ. Jadi, daerah lah. Balat lebih kurang kalau kalau di Malaysia ni, dia panggil daerah. Singapisi ada dia punya daerah dia. Ceras dari daerah dia Selayang daerah dia Sya'alam Apa lagi uh, Taling Jaya Ampang Gombak Apa tak sebut lagi? Kajang ha. Siapa tak sebut lagi ni? Sinyatikan melaju lah tak sebut tempat-tempat dia ha? Ipoh, Malik, banyak Jawa Sabah <laughs> Okey, ok semuanya uh, lupalah itu nanti daerah ha. itu maknanya dah itu yang kadang-kadang ada setengah alamat dia keluar daripada daerah tu baru dia dianggap musafir yang lebih hati-hatilah tapi setengah alamat kata tak bayar kan keluar kampung tu je dah dianggap musafir syarat ini juga yang kita baca balik. Eh? Syarat ini juga memberi makna semahyang yang masuk waktu ketika bermusafir tetapi dia tidak menunaikannya. Sehinggalah dia sampai ke balatnya, yang pekan. Maka semahyang tersebut juga tidak harus dikasarkan. Ini kerana ketika semahyang hendak didirikan, dia tidak lagi berada dalam keadaan musafir. Sedangkan semahyang kasar harus diharuskan kepada orang yang musafir sahaja. Ini cerita bila dah sampai Bila dah sampai di tempat pergi atau balik Sebab kita kan nak bermesafir daripada tempat kita Nak pergi ke, ke, ke tempat yang dituju Balik kampung raya misalnya kan ha, Itu pun nanti sampai juga Sekiranya tidak melebihi 3 hari yang tidak termasuk perjalanan pergi dan balik itu nanti <coughs> bahas kemudian Ini maksudnya dia balik lama lah lebih daripada 3 hari kereta balik kampung sebulan jadi bila dia dah sampai ke dalam daerah di sini balat tu di sini pekan. maka dia tak boleh fassar dah nah, bukan berarti hanya sampai kepada kampung dia dah masuk daerah macam ni kampung apa ni satu daerah tu aa uh, Orang daripada Penang misalnya kan datang ke Malaysia. Dia masuk je daerah Sengai Bersi maka dah tak boleh. Nak? Pasal dah. Mereka ha. dah masuk ke daerah Sengai Bersi. Sengai Bersi ni sempadan dia lebih kurang dekat airport lama tu lah. Dah datang dekat belah-belah KL kan. TDM lama tu dekat Highway Plus tu. Haa masuk dalam tu dah. Apa ni tempat lain dah. Daerah. Itu kena cek lah kan. pergi balik polis pun okey. Nanti dia ada peta-peta dia kan kawasan <laughs> Ah, kawasan tanggungjawab polis dengan BC dan sebagainya. Ha. Dia tak ada salah. Ha. ha. kalau dia balik-balik pun dia tak dia dah pergi lepas tu time dia nak balik kan. Masa kalau musafir yang melebihi daripada tempoh 3 hari, jadi dia hanya berstatus musafir ketika dalam perjalanan sahaja. Sama ada perjalanan pergi ataupun perjalanan pulang. Dan aa, ketika pergi, bila nak sampai di tempat yang dituju, masuk pekan tu mak dah tak boleh. Dah hilanglah status musafir. Begitu juga ketika dia balik, dah sampai ke pekan dia, maka hilanglah status musafir. Jadi di sini nampaknya kuatnya pekanlah daerah. Ha, jadi kita ambil yang tu lah. Keluar dia, kalau ada siapa duduk selayang Keluar daerah selayang baru musafir Dan dah masuk daerah selayang kalau balik Hilanglah status musafir um, Kadang-kadang KL ni lah Ceras, Ampang, Kegi Besi Selayang, Pusat bandaraya, Pusat Bandar KL tu lah Kalau duduk kalau tengah-tengah KL tu Apa lagi? bomba, uh, Keramat Apa lagi? Dan sebagainya itu hati-hati lah, maknanya pekat lah kita ambil area, daerah. Ini... Uh... Yang kedua. Hendahlah orang yang bermusafir telah melepasi pagar, balat, pekan yang hendak ditinggalkan atau melepasi bangunan-bangunan di balat ataupun pekan tersebut sekiranya dia, sekiranya tidak ada pagar sempadan kena cek lah kena cek tenang je lah kita, kita apa kita dah tahu dah kanan macam macam kalau kita daripada sungai besi nak balik ke Seremban ke Melaka ke Johor diikut highway plus ataupun base raya ni kan maka bila dah sampai ke serdang tu dah selangor dah dah daerah lain dah dia bukan singapisir lagi maknanya sampai sana dah dah boleh musyapil dah, dah baru jadi musyapil dah baru boleh qasar masing-masing kena tahu daerah masing-masing lah dan biasa kita familiar lah kan kita melalui alamat ataupun address kita, kita boleh tanya lah kalau segan-segan susah kita tanya Ha, setiap tempat kedai ke rumah dia ada alamat dia nanti alamat tu akan ada poskod daerah dan negeri kan ha, kalau dia masih lagi dalam daerah kita maknanya belum keluar lah kita daripada kawasan ha, itu simple je tanya kan, tanya orang kedai itu alamat apa ha, dia akan beritahu lah ha, Singapasikah? oh Singapasik belum boleh lagi ya naik depan sikit lah di sini daerah lah nampaknya ah, besar juga mungkin kampung dulu ukuran daerah sekarang lah ah. sekarang dia ke kecil kan semua rumah flat tinggi je satu-satu kawasan perumahan tu penduduk dah beribu ribu lah dulu satu kampung pun yang luas pun penduduk berapa ratus je. Ah. Ah. ah, tapi biasanya satu daerah tu merjek kan tak juga eh Kecuali sepatutnya satu daerah, satu masjid. Tapi jika penduduk yang ramai, maka dibolehkan dua, tiga masjid. Daerah atau? Ha? Daerah daerah atau? Mukim. Mukim. Mukim itu apa? Ya. Hmm. Okey. Oh, itu mukim dalam dari segi mukim eh, ha, mukim lah. Jadi ada setengah tempat tu dia satu daerah yang besar di dalamnya ada beberapa pemukim. Ha, jadi mukim lah. Kalau semuanya keluar daripada semuanya alamat dah masuk kajang, maksudnya dah keluar daripada dia. Kalau mukim itulah. Daerah. Kalau yang ada setengah tempat tu dia tak ada mukim di satu daerah yang singa besi, singa besi jadi yang tu Ustaz kalau ada ha. daerah tapi tak ada bukti jadi kita nak ikut mana, ikut daerah atau ikut taman kita duduk maksudnya, ikut alamat kita lah ha. singa besi, maknanya keluar daripada singa besi, berarti dah bersafir maksudnya kan, Ustaz Ustaz bila, apakah pengabunan hmm. kondomida hmm. ni Ustaz nak berfafir maksudnya Ustaz kena keluar pada sempadan bukan daripada sempadan pengabun kondomida ni, kena keluar pada sempadan daerah sebenarnya Ha, itulah yang, <coughs> yang menurut dalam buku ni lah sebab dia mengatakan pekan di sini bagi orang semua <coughs> akan semayang Jumaat di Masjid Singapesi tu dan semua yang daripada sana semayang di Masjid Singapesi cuma setelah jadi padat penduduk dengan banyak flat, banyak ni dibuat akhirnya dia terpaksa buat masjid lain tapi masih lagi dalam daerah Singapesi Uh, Mananya daerahlah di sini. Sebab mungkin perkembangan-perkembangan zaman jadi menyebabkan apa ni perkampungan tu jadi kecil sangat. Jadi perkampungan tu jadi kecil sebab ala, biasalah kan rumah flat satu flat tu dah boleh pergi buang duduk. Uh, kalau dulu kampung kan satu satu kampung satu rumah tu satu keluarga, batu jarak antara satu rumah tu rumah berapa. Nah, akhirnya satu kampung tu besar. Sama macam mungkin lah, sama dengan daerah sekarang ni. Ataupun mukim Macam mana? Ulung langat Dalam ulung langat tu ada apa? Ada kajang Kampung apa? Oh, ada pula daerah yang pakai batu kan. Hulu Langat Batu 9, Hulu Langat Batu 10, Hulu Langat Batu 11, Dan Hulu Langat tu besar. Nak keluar dari Hulu Langat tu dekat 20 km. <laughs> kan? Ha, jadi ikut batu buat. Nah. Ha. kalau nanti kalau dah batu apa? Batu lain tu nanti kan, lain kawasan, lain kampung kan. Tapi kalau azalan biasanya dalam kitab-kitab fiqah perbatasan kampung yang saya belajar pun perbatasan kampung. Cuma masalah dia tu kampung tu kan besar mana kampung? Dia tak, dia ha. tak kata dia kata perbatasan kampung. Dan kita kata fiqah tu di karang tahun-tahun dulu. Dia masa tu tak ada condo, flat semua tak ada. Jadi segeternya Imam Nawawi hidup zaman ni mungkin berubah sikit fatwa dia kot. <laughs> Nanti dia akan bagi. Dan, tapi kitab ni, kitab yang antara yang latest jugalah. Ha, jadi di sini dia kata pekan Dan diterjemahkan oleh ni lah. Apa ni. Apa ni orang, orang kita lah. Orang kita di, di Malaysia ni. Jadi di sini dia. Sebab tu dia ada catatan kaki di sini. Bawah tu catatan kaki kan. Ha. Ha. Maknanya satu tempat yang. Senang cerita boleh polis lah kita ambil. Kalau hulangat uh, tu kan setiap setiap, setiap, setiap batu tu ada, ada balik polis dia sendiri kan? Ke tak ke? Semua satu hulangat, satu balik polis je? Ada banyak balik polis kan? Ah. Macam kat tuan saya, setiap, saya juga kan sebebih, kat tu dia ada di lapang, pada setiap konsumatif tu dia ada balik polis, ada masih-masih memang nak cakap banyak lah. Eh, Tapi setiap satu tempat tu dia ada balik polis dari sendiri. Jadi boleh e. kita macam beritikad yang macam apa? Nampaknya masalah ni Perlu kepada research <laughs> Jadi yang kita akan tanya nanti Jakim ataupun Jawi ataupun Masing-masing punya menteri agama lah, Nanti saya tanya lah saya tanya Siapa ni Haa uh... Adalah bagian Apa ni Apa ni Masjid lah Yang mana yang Menurut Menurut Undang-undang Apa ni Islam Malaysia Yang dikatakan Perbatasan kampung Yang sehingga Menyebabkan Seseorang tu Akan menjadi musafir tu Berpandukan kepada apa Nanti insyaAllah saya tanya nanti, nanti saya akan tanya jugalah Kalau misalnya Daerah tu ke besar pula, ada yang kecil, ada yang besar dan sebagainya nantilah saya tanya <tuh> biar benda ni jelas, pasal saya bukan mufti <tuh> masalahnya bila berlaku perubahan-perubahan zaman yang macam sekarang ni, maka perlulah kepada uh, seorang mufti tu mengulakan fatwa, tetapi di Malaysia ni nanti, dia adalah dia punya apa, apa ni, majlis fatwa negeri, majlis fatwa kemasaan dia akan buat keputusan lah, jadi yang termasuklah dalam bab musafir ni insyaallah ada. Jadi di manakah ataupun sempadan yang manakah yang harus dilepasi oleh seseorang yang bermusafir yang mana dia akan mendapat status musafir supaya diperbolehkan untuk menjama atau mengqasar solat dia? Insyaallah saya pastikan nanti tanya. Itu biar biar apa-apa biar biar hati kan nanti kan masalah ni yang kampung yang pekan, yang mukim yang daerah, ada yang daerah kecil ada yang daerah besar, ada satu daerah ada apa -apa, sampai bermacam-macam mukim nanti saya tanya insyaAllah pihak yang berkaitan lah cuma yang buat masa sementara nak dapat jawapan ni mungkin ada nak berumah syafir kan ha, jadi untuk hati-hati kita keluar daripada kawasan kita lah kawasan Singapesi keluar Singapisir, tu, tak jauh pun 5 minit je eh, 10 minit je eh. kalau 20 km pun eh, hulu langat kan besar sangat uh, tapi saya rasa hulu langat tu dia bagi perbatu kot kan dia tak, sebab dia tak mungkin besar sangat tapi kenapa dia ha? memanjang kan uh, tapi berapa, berapa ratus kampung orang tu kan kan huh nak tunggu keluar ni penuh tu kena sejam kena jam jamlah kena jam pula zaman <laughs> sekarang ha kau sejam tak keluar-keluar lagi ni penuh tapi dalam mazhab Syafie pun sebenarnya afdal itu tamam ala tambah dua rakaat lagi <laughs> dalam mazhab Syafie qasar ni bukan wajib qasar ni satu rukhsah saja dan yang afdal itu tamam buat empat walaupun kita musafir jadi tak jadi masalah lah kalau kita macam masih lagi ragu eh aku dah keluar kampung ke belum ni lah buat je empat selamat daripada buat dua nanti tak, ya, tak apa ragu-ragu tak -ragu, kan masalah ni kalau lah tak apa masih lagi tak musafir kalau buat dua juga kan masalah tapi kalau kita buat empat tak kira lah, dah jadi musafir ke tak jadi musafir ke kalau buat empat dah tak ada masalah tak perlu naik isau lah. Tapi kalau ada confirm betul-betul dah, dah keluar daripada daerah tu. Misalnya kalau ulangan pun dah jauh keluar jadi ulangan masuk ceras kan. Maka nanti dia dah confirm lah tu masyarakat. Tapi kalau masih lagi dalam kampung. Untuk hati-hati buat tamam lah. Nanti saya pastikan tengok. Takut nanti pula dia punya pembahagian tu nanti berlainan lah. Ada daerah dia ikut mukim. Ada yang ni ikut daerah. Ada yang ni pula ikut kampung. Ada yang ni pula ikut batu. Yang ni pula ikut banyak ala polis dia apa ha, masalah ha, ha, ni maknanya setiap orang kena tahu dia punya taiera tu sendiri ah ya. ha, nanti hanya kalau dia cakap macam tu kau masing-masing kena find out masing-masing punya kawasanlah banyak kereta ha, ada lah masalah perubahan zaman lah tu besok nanti pula nanti ada pula satu perkembangan di angkasa lepas ha macam mana waktu tu nak musafir tu kawasan mana ada sempadannya dua di planet marih pula dah kan. Macam mana sempadan tu macam mana. Wallahualam. Ikut perkembangan lah nanti. Hendaklah orang yang musafir. Yang kedua eh. Hendaklah orang yang musafir telah melepasi pagar. mata pagar balat ataupun pekan yang hendak ditinggalkan atau melepasi bangunan-bangunan di balat atau pekan tersebut sekiranya tidak ada pagar sempadan, memang tak ada orang buat sempadan pun daerah kan ada tak buat pun kan jadi kita kena tahu lah alamat pula lah penting kita tahu alamat ni dah masuk kawasan biasanya dia tahu ni lah dia tahu apa apa ke pesan kan haa tapi biasanya saya buat tu pun untuk negeri je kot. Ataupun daerah kan. Bahaya. Macam Perak kan. Selamat datang ke Taipei. Selamat datang ke Tanjung Malim. Selangor. Lepas masuk lagi. Selamat datang ke daerah. Apa lagi. Kan. Dia tak ada buat. Kalau kampung dia tak buat sepadan kan. kan? Allah malam. Ini kerana orang yang masih berada dalam lingkungan pagar ataupun sempadan atau bangunan-bangunannya Belum lagi dianggap sebagai orang yang bermusafir Dengan kata lain musafir bermula setelah melepasi sempadan tersebut Sebagaimana ia akan berakhir setelah kembali dan dia sampai ke kawasan tersebut Oleh itu semahayang tidak boleh dikasarkan melainkan waktunya masuk ketika dalam musafir yakni keluar bermusafir sebelum masuk waktu sembahyangnya dan dia menunaikannya ketika dalam musafir Al-Bukhari dan Muslim merayakan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, aku bersembahyang zuhur empat raka'at bersama-sama Nabi SAW di Madinah dan bersembahyang asar dua raka'at di Zul Hulaifah kedudukan Zul Hulaifah adalah di luar bangunan di Madinah Okey, yang ketiga Orang yang bermusafir Tidak berniat untuk tinggal di tempat tujuhnya Selama empat hari Tidak termasuk hari masuk Yang sampai dan hari pulang Tidak niat empat hari Kalau dia niat empat hari Maknanya bukan musafir lah Maknanya yang, yang hanya niat berapa hari? Tiga lah kalau dia hanya niat 3 hari, maka setelah sampai pun masih boleh mengkhasar salat. Masih dianggap musafir. Tapi kalau niat nak balik kampung, nak bersafar tu 4 hari ataupun lebih, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya. Maka ketika masuk di kawasan mukimnya ataupun daerahnya atau kampungnya, maka hilanglah status musafir dia ok tak termasuk hari perjalanan pergi dan pulang lima hari lah maksudnya pagi tu dia bertolak sampai petang, hari itu tak kira besoknya baru kira sehari, walaupun dah sampai bila dah sampai tak kira lah dan maknanya katakanlah dia bertolak pada hari khamis Sang pagi Khamis dia bertolak sampai petang lah atau malam, petang atau malam sampai di tempat yang nak ditujui. Lepas tu dia duduk di situ hari Jumaat, kemudian hari Sabtu, kemudian hari Ahad dan dia plan nak balik pada hari Isnin. Ha, okay, dia lah tu mana hari Isnin pagi dia pun berangkat dan aa, petang tu dia sampai pada lah ke rumah dia. Tapi ingat apa? Eh, dia mesti 3 hari 72 jam Kalau misalnya dia bertolak pada hari Kamis tu Pagi pukul 9 pagi Keluar daripada kampung dia kan 9 pagi Kemudian dia sampai petang lah Ataupun malam Kemudian hari Jumaat dia duduk Hari Sabtu dia duduk Hari Ahad dia duduk Hari Isnin tu dia nak balik Hari Isnin dia kena balik pukul 9 je bak. Dia tak boleh balik petang Kalau dia nak balik petang Isnin tu berarti dia bukan 3 hari Dia dah 3 hari lebih Dia dah 3 hari lebih Dan dianggap macam 4 hari lah ha. Faham eh? Dia, dia, dia, hari pergi dan balik tu Tak ada dikira Tapi dia boleh sampai, kan? Masa... Masa dia sampai rumah pun Dia boleh jamah, dia boleh kosar Dekat rumah boleh tapi dengan syarat tu lah. Ha. Maknanya kalau pagi tu dia ha. pagi tu dia betulak, maknanya eh, nanti tu. Eh bukan. Dia semau dia sampai. Dia sampai di kampung tu katalah pukul 5 petang. Masuk daerah tempat yang dia nak tuju itu pukul 5 petang. Maka hari Senin tu dia nak balik, kena balik sebelum 5 petang. Bukan waktu dia bertolak. Sorry, sorry. Bukan waktu dia bertolak. Waktu dia sampai. Bila dia sampai di kampung tu pukul 5 petang, hari Khamis, maknanya hari Jumaat, hari tu tak kira lah kan waktu hari jumaat dia duduk hari Sabtu dia duduk hari Ahad dia duduk hari Isnin tu dia kena balik sebelum pukul 5 petang kalau dia balik pukul 6 petang dia memang planning nak balik pukul 6 petang maka tak bolehlah dia jamak dan qasar perjalanan mengambil masa 3 hari hari perjalanan pulang dan kan tidak dikira perjalanan sebulan tapi duduk di kampung 3 hari di je <SILENCIO> <SILENCIO> dia, dia balik kampung naik, naik bersikal orang KL nak balik Kedah nak bersikal sebulan pun sampai <SILENCIO> perjalanan tak kira perjalanan tu berapa hari pun tak kira, sebulan dia perjalanan pun sebulan dia musafirlah apa dia? kau boleh bercusut ke Putrajaya? jalan kaki? jadi yang dikatakan tiga hari ini, tiga hari menetap di tempat yang ditujui bukan perjalanan, sebab perjalanan pergi dan pulang tak masuk katalah perjalanan tu tiga hari kemudian perjalanan pergi tiga hari, menetap tiga hari perjalanan balik pun tiga hari jadi sembilan harilah dia musafir Faham eh? ha, ha. dalam masalah pergi maknanya di dalam perjalanan tu ataupun perjalanan pergi dan perjalanan balik itu memang musafir tak kira lah, dia nak menetap sebulan ke setahun ke satu tempat tu tapi dalam perjalanan sama ada perjalanan tu sehari ke, dua hari ke, tiga hari ke, seminggu ke selagi dia di dalam perjalanan maka dia tetap musafir cuma masalahnya dah sampai di tempat yang dituju. bila dah sampai di tempat yang dituju itu, kalau dia berniat untuk duduk di situ tiga hari tak lebih maka masa sampai tu pun dia masih musafir ha, tapi kalau dia niat duduk di situ 4 hari atau lebih maka da, bila dah sampai masuk mukim ataupun daerah atau kawasan tempat yang dia nak pergi itu nanti hilanglah status musafir dia dan bila dia nak balik nanti ha, dia jadi musafir balik ketika dia keluar daripada tempat yang dia pergi tu lah, dia keluar daripada mukim ke daerah, kawasan tu, dia jadi musafir balik walaupun perjalanannya ambil masa sehari hari ke, 2 hari ke, 3 hari ke seminggu ke, sebulan ke Selagi dia dalam perjalanan Musafir Dan bila sampai dia tempat rumah dia balik Masuk dalam kawasan atau Tomokim Untuk daerah kampung dia Habislah status Musafir dia Faham? Ha ah. selagi kita tak masuk dalam daerah ataupun mukim tu, lagi tu kita boleh ke pasar, tapi kalau kita dah masuk saja dalam kawasan tu dah tak boleh lah, sekiranya kita apa ni, eh, apa ni berniat untuk menetap tempat yang kita pergi tu, 4 hari lebih lah seminggulah katakan, 4 hari ke 5 ke 6 eh. seminggu ke sebulan tak, tak kira lah perjalanan dua berapa hari pun, tapi yang penting bila kita masuk je kawasan yang ataupun sampai je di kawasan ataupun daerah ataupun mukim yang tempat yang kita nak pergi, habislah ataupun tamatlah kita punya status musafir. bila kodok dia jadi jama' 10 tahun pun tak apa faham? <laughs> <laughs> misalnya dia tanya kalau kalau dalam perjalanan tu tak sempat nak buat jama' maknanya dia betul lah ke-12 lah tengah hari lepas tu dia dalam perjalanan tu dia tertidur sampai maghrib jadi di baca yang mungkin nak buat jama' di singgah sekejap. Dia buat tu zuhur, dia buat jama' takdim lah. Ataupun kalau sampai waktu masa, jama' takhir. Jadi dia bantai tidur dalam bas ke kereta ke kereta ke, sampai sana maghrib. Maka itu dah tak jadi jama' tak asal lah. Itu jadi kodok. Dan kodok macam biasa. Kodok boleh kosar. Kalau jamak tak ada lah pasal apa. Nak jamak pun memang semua sekali dia jama'kan lah. Maknanya Maghrib, uh, Maghrib Isyar tu dia jama' lah. Jadi asal dengan Zohor dia kodok lah sekali lah. Macam nampak gaya macam jamak Bapak empat lah cuma dua je dia jama'. Asal dengan apa Isyar dengan Maghrib. Tapi Zohor dengan Asal tadi dah status dia kodok. Selagi dia tak sampai lah. Ok. Solat yang tertinggal, yang tertinggal ketika... Musafir Boleh dan kita nak mengkodokkannya Di dalam masa kita masih lagi musafir Boleh khasar Tetapi kalau solat yang tertinggal ketika kita musafir Tetapi kita nak kodok ketika Bukan bersetia musafir Dah sampai tempat Ataupun bukan musafir Maka tak boleh kodok khasar. Kena buat tamang Begitu juga, solat khodok yang kita tinggalkan dalam keadaan bukan musafir. Tiba-tiba kita bermusafir. Saya cakap, eh aku nak khodok solat lah, musafir sekarang ni. Kita mah nak khodok dua, tak boleh. <laughs> khodok empat juga. <laughs> Tetapi kalau khodok yang ditinggalkan ketika bermusafir hari ini tiba-tiba uh, dia tinggal kan musafir musafir dia tertinggal solat tiba-tiba dia terlupa macam nilah kita katalah terlupa minggu lepas tu dia dah macam biasa balik bulan depan dia bermusafir lagi tiba-tiba teringat eh aku dulu bulan lepas aku pergi ke musafir tu aku tertinggal lah. aku tak qada lagi pun dia nak qada gitu tu ah tu boleh qada dua rakaat ha, sebab dia masih lagi dalam setiap musafir walaupun dalam uh, uh, waktu yang lain kem kalau kuliah dia qada yang ditinggal aa, salat yang ditinggalkan ketika musafir boleh diqada anak diqada dalam keadaan di masjid musafir dengan mengkosorkan tapi kalau sebaliknya tak boleh lah ha. Okay. ha dia masalah dia buat malam ni bila perjalanan malam tu jadi kalau dalam islam ni dianggap satu hari satu malam tu bermula daripada malam jadi kalau kita sampai pada pagi tu berarti hari tu masih lagi hari musafir menurut sebagian pendapat ulama' ada yang setengah berpendapat kalau kita sampai sebelum subuh berarti tak kira, okay, hari tu hari yang datang lepas subuh tu kira satu hari itu masalah sikit oh, Maknanya sampai... uh. kalau dia sampai lepas subuh Berarti hari itu dianggap masih lagi hari perjalanan oh. Kalau dia sampai Betul lah perjalanan jauh kan Mungkin dia bertolak hari Khamis Pagi Sampai besok Jumaat pagi Satu hari perjalanan Dan Hari yang dia sampai itu kan hari Jumaat dah Jadi itu pun dianggap sebagai Satu hari perjalanan juga Tak kira lah tak dianggap sebagai hari menetap. Dianggap juga sebagai hari perjalanan pergi. Jadi satu pendapat. Hari singap pendapat tertentu. Kalau dia sampai sebelum subuh, maka hari Jumaat itu dah dianggap hari menetap. Ha, itu dua pendapat ha, Kalau nak sebut nak ikut Islam, apa ni? Hari itu dimulai daripada malam. Bila terbenamnya matahari tu macam malam hari ni kan hari ni hari Ahad. Jadi bila maghrib nanti dah masuk hari Isnin. Itu rezeki Islam. Islam start mulai daripada malam. lawan nahar. Ha, kalau kalau waktu yang standard kita ni kita ikut jam. Betul? Maknanya pukul 12 tengah malam masuklah hari Isnin. Betul? Betul. Kan? tengok jam kita kan dan tarikh kita atau atau kita punya handphone ke nanti bila pukul 12 tepat je pada malam ni baru ditukar mandi tarikh pun berubah jadi apa bulan 18 bulan kan hari ini 17 tapi dalam Islam dia dia kira daripada maghrib jadi di situ ada juga yang setengah mengatakan kalau sampai malam pun masih hari tu dianggap sebagai hari perjalanan besoknya masih masih lagi tak dikira sebagai sebagai hari menetap kalau dia sampai sebelum maghrib, ada yang ambil sebelum maghrib, ada yang ambil sebelum subuh, ada yang... Ha, dan ada yang kata, uh, selepas subuh. Mana satu nak ikut? Mana satu nak. Biasa kita dalam Islam, hmm. bila masuk subuh, bila masuk Bila masuk maghrib, dah masuk hari lain. Kalau ikut ya apa? yang kalender yang putih kan, kita masuk dia 18-12 hmm. bawa masuk hari lain oleh hmm. kerana kita agama Islam <laughs> kita ikut Islam <laughs> tapi di situ nanti ulama' dia khilaf dari segi hari dan malam sebab yang, yang, yang dikatakan biasa dalam kitab ha, tidak termasuk hari tidak termasuk hari sampai dan perjalanan hari jadi hari mana siang tak termasuk malam Habre nak menetap berapa hari? 3. Uh -huh. Kalau dia niat menetap 3 hari. Kalau dia niat menetap maknanya kalau dia nak menetap dua hari misalnya lah atau sehari ah ha, itu tak ada masalah cuma masalahnya dia nak menetap tiga hari tapi perjalanan dia tu sampainya pada waktu tengah malam ataupun pagi-pagi pukul lima sebelum subuh ataupun nanti selepas subuh misalnya jadi masalah dia apakah hari yang dia sampai tu nanti dianggap hari perjalanan atau tidak pasal apa nanti kan hari perjalanan tu tak termasuk kalau yang yang yang, yang menggunakan kaul mengatakan bahawa segini dia sampai uh, pada waktu malam pun masih dia malam tu kan milik besoknya. Maknanya hari tu besok hari tu pun tak dianggap sebagai hari menetap. Dianggap masih lagi juga termasuk hari perjalanan. Itu kalau pendapat yang tu. Sampai maghrib tu wisuh malam tu boleh tak kira. Ada yang mengatakan sebelum subuh dia sampai masa mana dianggap perjalanan tu dah habislah. Lepas subuh tu dah mulalah satu hari Tapi ada satu, satu lagi pendapat menambahkan Kita kira jam Tak kiralah sampai beberapa-berapa pun Yang penting tidak melebihi 72 jam Ambil kira di situ Katalah kita sampai, sampai di kampung kita pukul 5 pagi Jadi hari Jumaat tu dia sampai pada pukul 5 pagi Nanti Jumaat yang siang tu Ahad Isnin Selasa tu Ah, sorry Jumaat Sab Sabtu Ahad Isnin tu sebelum pukul 5 pagi tu dia kena balik sebelum pukul 5 pagi saya rasa lah bukan Isnin cukup kan 72 jam maknanya sebelum 72 jam dia kena balik ah, itu itu perkiraan anda segi 3 hari yang menggunakan jam <laughs> itu yang masa yang lebih tepat lah tapi nanti saya check saya pun tak boleh bagi fatwa <laughs> Ha? Ya, Pengiraan hari pun tepat juga apakah yang dimasukkan 3 hari itu 3 hari 3 malam atau 3 hari saja tanpa malam biasanya orang kata kalau 1 hari itu berarti saiz malam ya. dia satu. kalau dia bermusafir pindah-pindah tempat mana semua hidup dia lah musafir yang penting dia tidak menetap di satu tempat tu, lebih tiga hari. Dia datang ke air, duduk ampang tingkat, tiga hari. Pindah Singapura, tiga hari. Pindah Kajang, tiga hari. Pindah Asya'alam, tiga hari. Pindah mana lagi? Tiga hari. Sampai matilah dia musyafir. Kalau pula destinasi dia tu banyak. Persoalannya destinasi tanpa tempat tujuan tu banyak. Sebahagian daripada tempat tujuan itu tidak melebihi jarak yang ditetapkan. Sebahagian daripada uh, tempat tu nanti uh, memenuhi jarak yang ditetapkan. Okey, Nanti dah dibahas nanti bab berapa jarak. Saya beritulah senang siang. lebih kurang dia ada banyak call juga. Ada yang kata 80km, ada yang kata 90km, ada yang 100km Jadi ambil tengah-tengah 90km Sebab jarak dulu diikut dalam bentuk marhalah ataupun farsah Dan memang farsah dan marhalah ni tak dapat nak ditunggukan dengan tepat Ukuran sekarang, kan sekarang tepat kan kilometer Jadi meter apa semua Okey, Jadi kita anggap macam macam cakap lah Daripada tempat kita, kita nak bergerak ke tempat A B, C, D Ya, kalau kita nak bergerak daripada tempat kita ke tempat A Kalau tempat A tu tak cukup dia punya Maka kita tak boleh lagi Kita bukan masafir Kemudian daripada tempat A pergi ke tempat B Pun jarak dia kalau, di, kalau ditambah dicampur dua-dua pun tak cukup lagi Tak boleh, tak boleh masafir lagi Daripada B ke C pula, oh, baru cukup Dia dekat C lah baru Baru boleh kita Dia anggap sebagai masafir Ha, kalau kita memang niat nak pergi ke tempat C Tetapi nanti kita singgah di A dan B Boleh? Kita musafir? Tengok niat mana kita nak pergi yang sebenarnya Maksudnya kita niatkan lah kita pergi ke C Lepas tu kita niat lah kita cuma nak singgah di A dan B Mudah Tapi kalau memang kita dah niat nak pergi ke tempat A Maknanya kita tak cukup jarak ni Jarak tu nanti daripada rumah kita lah, oh. Daripada rumah kita. Ustaz, kalau, kalau yang berkulidami, kan? kalau, kan? <laughs> kalau yang suami ni dia ada empat isteri tak? Kan? Ha. Lepas tu kan setiap setiap tiga hari dia kena dulukan rumah apa? Apa-apa kan? rumah setiap suami isteri dia tu? Jadi, <laughs> macam Kalau satu orang tu ada empat isteri... Kan, dan dia telah menetapkan apa ni pembahagian setiap isteri itu tiga hari dan seorang isteri duduk dekat Pinang, seorang duduk Tengganu, seorang duduk dekat Sabah seorang duduk dekat Johor <laughs> jadi dia kena tetapkan satu tempat bagi dia dia kena pilih satu salah satu daripada empat rumah isteri itu dia kena tetap itu tempat yang dipilih sebagai tempat yang Uh, asal untuk dia lah uh. jadi katakanlah dia menetapkan bahu yang, yang di KL tu nanti uh, uh, isteri pertama lah kata yang di KL tu uh, itu sebagai rumah tetap dia maka isteri kedua, ketiga, keempat bila dia pergi je semua akan jadi musafir. lah bila KL pergi Penang lah masafir lah, lepas tu Penang pulak pergi lagi ke tengah tu, musafir, masafir, kena pergi Johor musafir lah bila dia, balik, dia sampai balik ke KL maka dia tak masafir lah ta. dia kena tetap pilih salah satu Boleh. Kalau satu orang daripada Johor nak pergi ke Kedah singgah di KL ambil barang, dia masih lagi musafir. Singgah tu pun mesti tak lebih 3 hari. singgah dan melebihi 3 hari, itu dah hilang musafir lah Kalau satu orang tu rumah kampung dia, rumah dia di Kelantan, belajar di universiti di UNIKL. Jadi dia kampung asal dia tu Kantanlah, ataupun di Kanun. UNIKL tu tempat asrama hostel yang dia duduk tu, itu bukan tempat asal dia. Itu tempat tujuan dia walaupun bertahun-tahun dia duduk situ. Nanti bila dia nak apa? Nak balik kampung, gaya cuti, walaupun 3 hari, tak ada musafir. Dia dah balik kampung asal dia. Faham tak? Eh? rumah asal kita di mana kita duduk ha, kan okay. maksudnya kita duduk di Kelantan ataupun di Terengganu tapi kita belajar universiti di UPM ke ini KL ke jadi kita daripada Kelantan dari pun kita duduk di uh, walaupun ber tahun-tahun kita duduk di universiti 3 tahun 4 tahun kan kemudian ada bila ada cuti cuti ring pendek misalnya kan kita balik ke kampung kita rumah kita kan jadi seolah-olah macam kita pergi sana sekejap, kurang lebih 3 hari lah. Kata cuti kita balik 3 hari je. Kita pun nak balik-balik ke UPM balik selepas tu. Biasa kita pergi ke Kelantan tu, dah sampai Kelantan kita bukan musafir. Sebab kita tu rumah kita. Sebenarnya yang di UPM itulah yang tempat tempat musafir kita. Tapi oleh kerana kita duduk di situ lebih 3 hari kan, belajar tahun tahun Jadi cuma dalam perjalanan itulah kita jadi musafir. Sampai tak jadi musafir lah. Ha, faham? Pasal tu, diku IC lah, ikut ke, ikut... kita kena tetapkan oh. ha. kita kena tetapkan lah kita kena pilih kalau kita ada empat isteri ataupun empat rumah kita kena tetapkan yang mana satu yang kita nak jadikan tempat asal gitu, yang pen... apa penama tempat kita yang tetap oh. ha. kita, kita tak kita boleh kita, tak lah. uh, kita sendiri lah kita yang menetapkan lah okay. tapi kalau kita nak cuba ini berubah kan tiba-tiba ha, berubah, maka dia nak tetapkan uh, rumah yang seterusnya berat, tempat dia menetap yang ni, maka yang tiga lagi akan jadi tempat safar lah. yang tetap tu akan jadi tetap hmm. ok, faham? Okey kalau satu orang tu dia bekerja di aa, Perak. Kemudian dia ada, kalau dah bekerja di Perak mestilah dia apa? sewa rumah kat Perak kan. Jadi dan rumah dia yang sebenarnya muamak dia lah, rumah dia kat KL. Dia kena kena tentukan. Dia kena tentukan. Apakah dia dah nak jadikan Perak tu sebagai tempat dia menetap tempat dia bermustautin. Ataupun masih lagi dia nak menganggap bahawa perak tu hanya sementara. Dan rumah mak dia nanti itulah tempat dia bermustautin nanti di KL. Ha, itu je dia kena tetapkan lah. Kalau dia tetapkan rumah mak dia tu tempat dia bermustautin yang sebenar. Perak tu hanya sementara sementara dia kerja kat situ kan. Tak kira lah 4, 5 tahun, 10 tahun pun. Tapi dia hanya nak aku duduk sementara je kat perak ni. Maka nanti bila dia balik ke rumah mak dia. Walaupun untuk 3 hari kurang. Maka dia tak boleh lah dia tak boleh dah bermusafir bila dia dah sampai masuk kampung masuk daerah rumah mak dia sebab dia nak letakkan itu tempat rumah dia musafir maknanya ketika dia keluar dari rumah pergi ke Peran nak bekerja itulah maknanya dia jadi musafir dan sampai sana dia duduk sana bertahun-tahun maka dia tak terlebih sampai sana tak jadi musafir lah bila dia balik maknanya dia balik kepada rumah asal dia lah masa cuti kan balik cuti seminggu sekali ke seminggu apa 2 bulan sekali dia balik tapi kalau dia tetapkan rumah uh, asal dia, rumah mak dia kat Perak. Kemudian, dia, uh, sorry, dekat KL. Lepas tu dia dihantar untuk bekerja di Perak. Kemudian dia syewa di sana. Tapi dia meretakkan, memanglah aku ingat aku nak mustatin kat Perak lah. Akhirnya rumah mak dia nanti jadi tempat musafir. Kalau dia nak pergi lah rumah mak dia. Kalau dia dah tetapkan kan, aku nak duduk kat Perak lah. Aku jadi orang Perak lah, nak mustatin kat sini lah. Itu penetapan sendirilah. Ada tak boleh jadi dua-dua Bila kita tetapkan kat sini Yang yang tu jadi tempat kita bermusyafir Kalau kita tetapkan yang yang di Perak Mana walaupun rumah mak kita pun Oleh kerana kita dah tetapkan tempat yang kita sewa tu Nak jadi mustahtim kat situ Jadi rumah mak kita akan jadi tempat musyafir lah Kalau tiga hari kurang Bermusyafir tu tetap duduk Dah keputusan mutamat Bermukim tu duduk sementara duduk lama tapi sementara itu bermukim kalau bermustautin tu nanti tetap memang dah final lah memang nak duduk kat sini maknanya orang yang belah pelajar-pelajar universiti tu dia bermukim sementara lah di UPM ke UNIKL ke apa ke UKM ke dia cuma bermukim sebab kan belajar 4 tahun 5 tahun kan dia bermukim sementara lah tapi bermustautin tu bila dia dah buat keputusan dia dah memang nak duduk di situ ah ha, itu baru mustautin lah Ha. Ha, ha, ha. sekiranya seseorang itu berniat untuk bermusafir selama 3 hari tak lebih demi untuk menyelesaikan sesuatu urusan tiba-tiba setelah 3 hari urusan tidak dapat diselesaikan terpaksa ditangguhkan pada esok hari kemudian pada besok hari tak jaga, tak dapat diselesaikan juga harus diselesaikan besok hari lagi Maka dia boleh Berbuat demikian Ataupun bermusafir Ataupun bermalukan kodoh dan jamak Selama 18 hari 18 hari Ada kat dalam tu nanti Ini, ini tak boleh baca lagi dia dah, dah tanyalah Tak apa lah ni kita baca je Jadi 18 hari Tapi siapa tipu Dia tahulah Semayang dia tak sah Kalau dia kosar Dia jamak dalam keadaan dia sengaja kan, ha, maka syiah lah dia boleh lah, kalau suka sangat kosong jaman menjadi syiah, <laughs> jaman jimat jaman jimat <laughs> ha. ini memang betul bukan dari pihak dia, dari pihak yang dia buat urusan tu, tidak dapat diselesaikan dia nak balik, tapi tak boleh pihak tu kata tanggung besok tangguh lagi besok main lagi oh lah tangguh lagi besok tangguh besok tangguh sampai 18 hari dia boleh lagi jamah dan pasar di rumah dia di tempat yang dia pergi itulah dan masuk hari yang ke-19 nah, tak boleh dah lah itu bukan dari pihak dia lah dari pihak yang yang satu lagi kalau kereta gosak itu <gulah> dia boleh naik bas ini urusan tu tak selesai, tak boleh nak meninggalkan tempat tu. Tapi kalau kencang kereta rosak pun tengoklah macam tu dia. Tak boleh tak ada apa, dia memang tak, tak boleh nak apa nak nak nak balik dah. Terpaksa juga kena pakai kereta tu pun. Besok tak siap lagi. Besok tak siap lagi. Itu pun sekiranya boleh dikategorikan ke dalam uh, satu masalah yang tidak disengajakan, memang terpaksa ditangguhkan, uh, bolehlah. Tapi biasanya kereta Macam mana? Hah? Sampai-sampai kereta rosak Kita eh? tak tahu hmm? terjadi Okey, sambung dia memang bab jamak kasal ni memang paling panjang, antara yang panjang juga pembahasan ni. apabila dia berniat demikian maka balat ataupun pekan yang dituju itu dianggap sebagai tempat tinggalnya yang dia telah menjadi orang yang bermukim oleh nampak tu bila dia dah 4 hari lebih berarti dia bermukim lah walaupun dia tak duduk tetap di situ mukim ni sementara kalau mukim yang tetap, nama dia Musta'utin. Oleh itu, dia tidak harus mengkasarkan semayang apabila sampai di tempat tersebut dan semayang boleh dikasarkan ketika dalam perjalanan sahaja. Sekiranya dia tidak berniat untuk tinggal kurang daripada 4 hari atau dia tidak mahu tempoh tinggalnya, Disebabkan kerja yang dilakukan tidak diketahui bila dapat disempurnakan maka sembahyang kasar boleh dilakukan dalam masalah pertama. Yang tinggal ataupun kurang dari 4 hari sehinggalah dia pulang dan sampai ke sempadan pekan semula. Dalam masalah kedua tidak diketahui tempoh tinggalnya maka dia boleh menunaikan sembahyang kasar di tempat tersebut. Dalam tempoh 18 hari Tidak termasuk hari Sampai dan hari pulang Yang tadi urusan terakhir kan? Abu Daud meriwaikan daripada Imran Ibn Hussein Katanya aku telah berperang bersama Rasulullah SAW. Aku juga telah berperang Bersamanya pada hari pembukaan Mekah Fatah Mekah Baginda telah tinggal di sana selama 18 hari Dalam keadaan tidak menunaikan sembahyang Kecuali dengan dua rakan ini kasar Ini kerana Rasulullah SAW telah mengkasarkan sembahyang Selama tempoh tersebut yang 18 hari Kerana tinggal di Mekah Kewujudan Rasulullah SAW di Mekah adalah bertujuan Memerangi kabilah Hawazid Dan baginda tidak mengetahui sampai bilakah Baginda terpaksa tinggal di situ Jadi kita ambil 3 hari tetapi kalau tak selesai urusan sampai 18 hari mazhab Hanafi 15 hari boleh Kasar. Eh bukan bukan tak bukan tak urusan tak selesai urusan selesai pun 12 hari dia nak balik kampung boleh kasar. Dan wajib kasar. mazhab Hanafi wajib kasar. tak boleh tamam dan dia tak boleh jamak mazhab Hanafi eh? siapa yang menarik Hanafi sini tak, dia wajib kesar dan dia tak boleh jama' dan tempoh dia pun 15 hari 15 hari tempoh dia dan dia kalau dia nak buat jama' pun mazhab Hanafi ni dia buat jama' suri dia panggil, maknanya dia akan semayang Zohor pada pukul 4 20 lagi 4 katalah masuk, asar masuk 4.25 kan jadi pukul 4.20 dia semayang zuhur bila habis je dua rakaat dia kosar katakanlah lima minit lah masuk waktu asar azan kemudian dia semayang asar pula nampak macam jama' tapi zuhur dilakukan dalam waktu zuhur pada akhir waktu dan asar dilakukan pada waktu asar di awal waktu Dipanggil panggil jama' suri jama' gambaran gambaran dia macam jama' tapi tidak jama' pada erti hakikat sebenarnya Kelamazak Hanafi Kelamazak Syafi'i Boleh membawa Nanti dibahas nanti Jama'at ada Belum masukkan jama'at Ini baru kasar. Yang keempat Orang yang musafir Tidak menjadi ma'amum Kepada orang yang bermukim Sekiranya dia mengikuti Imam yang bermukim Maka sembahyangnya wajib Ditunaikan dengan bilangan kerana rakaan Yang sempurna Dan tidak harus dikasarkan jika berlaku sebaliknya orang yang bermusafir menjadi imam kepada orang yang bermukim maka semahayang boleh dikasarkan dan dia disunatkan supaya segera memberitahu para makmum supaya saja selesai semahayang khasar dua rekaan dengan berkata sempurnakanlah semahayang kamu sesungguhnya aku adalah seorang yang bermusafir Dalamnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu Ibnu Abbas telah ditanya kenapa orang yang bermusafir apabila bersorangan dia menunaikan sembahyang dengan dua rekat. dan ketika menjadi makmum kepada orang yang bermukim dia menunaikannya dengan 4 rakaat jawab Ibnu Abbas itulah yang ditunjukkan oleh as-sunnah terdapat dalam hadis Imran bin Husid Imran Raja Allah Sambungan iblis hadis yang lalu Di mana dia berkata Wahai penduduk negeri ini Semayalah kamu dengan empat rakaat Sesungguhnya kami adalah golongan yang bermusafir Ok Jadi kalau kita dalam keadaan musafir Kita nak semayang qasar Ketika kita Menjadi makmum kepada yang Imam yang qasar juga Tak ada masalah ha? maknanya kita sesama kawan kita ataupun orang lain yang kita tak kenal pun singgah di R&R tanya dia kasar jamak ha, dia pun okey kasar jamak itu tak ada masalah kemudian satu lagi masalah kita dalam perjalanan kita singgah di mana-mana masjid ataupun kita sampai di kampung kita kita dah nak meletak kurang daripada 4 hari kan 3 hari saja dan kita pun nak semayang kita pun pergi masjid dan kita masih lagi nak kasar Maka tak boleh kita berimamkan dengan orang yang tamam Kalau nak kasar juga carilah geng kita yang sama-sama musafir Atau semayang Okey. Kemudian sekiranya kita dalam keadaan musafir Kita disuruh menjadi imam Dengan orang-orang yang bermukim yang Orang yang bukan bermusafir alai mungkin kita di, dihormati ataupun apa ni kita ni ada pangkat atau ada ilmu orang ustaz ke dan sebagainya boleh sampai di satu tempat tu tiba-tiba disuruh jadi imam maka kita boleh kalau kita nak kasar tapi kita kena bagitahulah kata saya akan semayang dua rakaat sebab saya musafir jadi nanti setelah saya salam tuan-tuan tambahlah lah lagi lagi lagi 2 ataupun ketika semayang seorang-seorang tidak di tak sempat nak bagi tahu tiba-tiba tengah semayang qasar seorang-seorang orang tepuk dan yang tepuk tu adalah mungkin orang yang bukan musafir. Jangan lagi sebenarnya tak ada masalah ketika kita bagi salam ketika dia semayang tu nanti dia tahu kurang rakaat dia, dia dengar dengan sendirinya dia akan tambah rakaatlah. Jadi tak perlu bagi tahu, mengapalah orang akan tahu kan walaupun maknanya dia ikut kepada orang yang tak cukup bilangan rakaat dia nanti dia akan dengan sendirinya dia akan tambah setelah salam. Ha, tapi supaya orang tak terkejut, orang-orang jahil tak apa, tak kelam kabut, ha, bagi lah. Sebelum semayang kalau sempat bagi tahu, kalau nak bagi tahu lepas semayang pun tak apa juga. Kan? Takut nanti orang-orang setengah orang tu yang tak belajar dia kelam kabut. Imam salamnya dia pun dah tahu nak aku salam Assalamualaikum. Ha, padahal dia bau apa itu yang kedua Yang ketiga Kita musafir Nak semayang kasar Kita kita pun pergi ke rena Tengok orang tengah semayang Jadi kita pun tepuk dia Kita ingat dia pun kasar Kita pun tepuk dengan niat kasar Rupa-rupanya dia tamam Maka wajib bagi kita pun tamam Tak boleh kita lepas Sujud kedua, rakaat kedua tu Kita pun duduk tayat akhir Dia berdiri ke, dia duduk tayat awal ke jadi beli kita pun bagi salam tak boleh kita kena menyempurnakan juga walaupun dah niat kasar tak ada mufrakah ikut jadi imam ikut ikut hmm. Hmm. kalau misalnya imam tu berah tiga kita nak kita nak dua dia tiga hmm. jadi berah tiga dia dah salah dia dah salah kita tambah turakah enam empat tak buat tamong Tapi kalau kita tak tahu misalnya dia kasar tapi kita masa-masuknya dia dah rakaat ketiga. Kita pun tak tahu. Ha, jadi habis sama-sama tak ada masalah. Habis sama-sama tak ada masalah. Sama-sama so, sampai, -sampai kita, kita tepuk. Kita pun tak tahu kan dia semain tamam ke ataupun kasar di rakaat ketiga. Jadi bila di rakaat ketiga kita pun ikut. Macam jadi seolah-olah macam di rakaat ramalah. lah. Ha, jadi dia di rakaat keempat kita pun tengok oh dia rakaat kedua. Cantiklah ni sama-sama kasar. Sama-sama bagi salam. Padahal dia tamam. Ah itu tak apa sebab kita tak tahulah, ya, tak boleh kita habis dulu ha, kita habis dulu kita pergi salam, tak boleh dalam bab kasar lah ok jama' pula maknanya telah jelaskan di awal pepasan iaitu mengumpulkan Al-Bukhari merayakan daripada Ibn Abbas RA bahawa dia berkata Rasulullah SAW menghimpunkan antara semayang Zuhur dan asar dan juga antara Maghrib dan Isyar ketika musafir yang boleh dijamakkan adalah... Zuhur dan Asar... Ataupun... Maghrib dan Isyak. Selain daripada itu tak boleh. Subuh sekali, heribnya tak boleh. Subuh, Zuhur tak boleh. Kemudian... Asar, Maghrib tak boleh. Ataupun Isyak, Subuh pun tak boleh. Yang boleh hanya... Zuhur dan Asar... Sama ada dibuat di waktu Zuhur... Atau di waktu Asar. Ataupun maghrib dan isyak sama ada dibuat di waktu maghrib ataupun isyak itu nanti ada pembahasan dia jenis-jenis jamak. imam muslim merayakan daripada Ibn Abar Nabi Muhammad SAW telah menghimpunkan antara semayang ketika kami bermusafir dalam, pe dalam peperangan tabuk baginda telah menghimpunkan antara zuhur dan asar serta antara maghrib dan isyak saya bin Jubai RA berkata aku bertanya Ibn Abar RA apakah yang menyebabkan baginda SAW berbuat demikian Ibn Abbas menjawab, baginda tidak mahu menyusahkan umatnya. Sembahyang jama' terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, jama' takdim. Iaitu menunaikan sembahyang yang kedua dalam waktu yang pertama. Takdim ni maknanya mengawalkan. Maknanya kalau antara zuhur dan asar, maka diambil asar, dibuat di dalam waktu zuhur. Kalau antara maghrib dan isyad, diambil solat isyad, dilakukan dalam waktu maghrib itu takdim mengawalkan sembahyang jamak. Kalau taakhir jadi mengakhirkan. Yang kedua jamak taakhir iaitu melewatkan atau mengakhirkan sembahyang pertama dalam dan ditunaikan dalam waktu yang kedua. Zuhur dikerjakan di dalam waktu asar, dikumpulkan dengan asar dan dikerjakan dalam waktu asar. Maghrib dikumpulkan dengan isyak dan dikerjakan di dalam waktu isyak. Sama jamaat Takhir Abu Dawud dan Atramizi serta lainnya merawatkan daripada Mu'az Rajallah wa'alhu. Nabi SAW berada dalam peperangan tabuk. Apabila baginda berjalan sebelum matahari naik tinggi. Baginda melewatkan semayang zuhur hingga ke waktu asar dan baginda menunaikan kedua-duanya sekaligus. Apabila baginda berjalan selepas gerinci matahari baginda semayang zuhur dan asar sekaligus. Kemudian bertolak meneruskan perjalanan. Apabila baginda berjalan sebelum maghrib. Baginda melewatkannya hingga mendirikannya bersama dengan Isyak. Apabila baginda berjalan selepas maghrib, baginda menyergerakan semayang isyak dengan menunaikannya bersama semayang maghrib. Semayang yang boleh dijamakkan. Sebekan yang diketahui dalam pembahasan yang lalu bahawa sembayang-sembayang yang boleh dijamarkan ialah sembayang zuhur bersama asar dan sembayang maghrib dengan isyak. Oleh itu tidak sah dijamarkan sembayang subuh dengan sembayang sebelum atau selepasnya sebagaimana tidak sah dijamarkan antara asar dan maghrib. Semayang jamat takdim dan takhim mempunyai syarat-syarat yang tersedia yang mesti ditunaikan. Syarat-syarat jamak takdim. Yang pertama ditunaikan secara tertib antara keduanya. yaitu dengan menunaikan sembahyang yang pertama. Iaitu sembahyang yang ditunaikan dalam waktu terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan sembahyang yang kedua. Seperti mentakdimkan sembahyang asar ke dalam waktu zuhur. Maka hendaklah ditunaikan sembahyang zuhur terlebih dahulu. Kalau kita nak buat jamaah takdim, nak semayang zuhur dengan asar sekaligus di dalam waktu zuhur, maka hendaklah mendahulukan solat zuhur. Lepas tu baru boleh asar. Kalau nak menjamakkan antara isyak dan maghrib di dalam waktu maghrib, jamaah takdim, maka hendaklah menunaikan solat maghrib dahulu, barulah isyak. Tidak boleh sebaliknya dalam berniat jama' untuk menunaikan sembahyang kedua di dalam waktu yang pertama sebelum selesai sembahyang yang pertama disunatkan berniat demikian ketika taqbalatul ihram pada sembahyang pertama Okey, ni kaifiat dia jadi bila kita nak buat jama' takdim katakanlah kita ambil zuhur asal kita nak sembahyang asar dalam waktu zuhur ketika, dan kita diwajibkan untuk sembahyang zuhur dulu Ketika kita bertakbiratul ihram, waktu sembahyang zuhur itu, kita pun niatlah, sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Dua rakaat, qasar. Kemudian boleh ditambah dengan pada ketika itu dan akan menjamaahkan solat asar bersama solat zuhur kerana Allah Ta'ala. Ataupun tak niat waktu tagbiratul ihram pun tak boleh. Tapi selagi sebelum salam, mestilah niat. Sebelum mengucapkan salam yang pertama, mestinya. Dia tak semestinya pada waktu tak betul ikhram. Niat jamak jama' tadi. Mungkin macam inilah. Waktu dia uh, tak betul ikhram tu, sahaja aku semayang fardu, zuhur, dua rakan al-qasar kerana Allah Ta'ala. Lepas tu dia pun baca fatihah, rukun, sujud. Tak kira lah. Sepanjang selagi dia belum bagi salam yang dua rakan tu, lah, niat dalam nanti sejak lagi aku nak menjamakkan solat asar dalam waktu zuhur, lintasan hati je lah, maknanya ada niat lah tak perlulah imrah runia kan, sejak lagi aku akan melaksanakan solat asar sebanyak dua rakaat, qasar di dalam waktu zuhur ini, kerana Allah Ta'ala, panjang lah kan lintasan je, maknanya jat lagi nak sembilan asar, tu je, lepas ni lagi belum, salam dah salam tu lupa nak niat. Tak dapat nak tolong. <laughs> Kenalah tunggu dah sampai waktu asar baru boleh. Pergilah sambunglah perjalanan, jangan lagi sampai waktu asar singgah semayang asar. Sekiranya dia terlupa nak niat ketika antara takbiratul ihram dan sebelum salam pertama. Faham eh? Lepas tu macam ya. Lepas tu kita dah lepas dah dalam solat <laughs> apa dalam solat <laughs> yang <dalam, laughs> <laughs> awal tu. Ha. <laughs> Niat lah niat Niatnya, hmm. Nak semasa lagi dah. <laughs> Sebab kan bila kita nak salat jam Lepas dah Kira-kira eh. masa -kira -kira kita pungkum lah Memang kita nak buat jemaah hati hmm. Jadi bila sebelum saat pertama tu Memang kita kena ada niat dari satu juga hmm. Kita ada niat untuk astal lah Bukan untuk zuhur Untuk zuhur tadi memang waktu tak kata ikhram Kena niat tak boleh selain ihram. Untuk zuhur yeah. ni untuk asar tadi tapi dan ketika sudah salam Lepas tu kamat lagi kan Nak semayang asal pula nak ha, Waktu semayang asal tu niat asal je lah Dan niat tiga je saja Aku semayang asal dua raka'at qasar kerana Allah Ta'ala Tambah pun boleh saja aku Semayang fardu asal dua raka'at qasar Di dalam waktu zuhur Di perhentian tapah Berimamkan Fulan bin Fulan Pada waktu 2.45 petang Kerana Allah Ta'ala Boleh yang penting kita rukun niat tu lah ada, Ok jarak masa di antara Dua semayang yang akan dijamakkan Tidak melebihi masa Semayang tersebut Kalau kita semayang zuhur tadi Dua rakaat katalah 5 minit Jadi sebelum 5 minit Mesti kita semayang asar Katakanlah lepas apa lepas salam sembahyang Zuhur tu tiba-tiba sakit perut. Ah ha, cepat-cepatlah. Jangan sampai jarak yang yang yang yang yang melebihi dua rakaat Semayang. Ah ha, dia tak boleh. Kalau terlebih jarak habis. Tak boleh. Nah, bila dah habis sembahyang Zuhur 2 rakaat, pergi makan tu, jadi sambung mula asal 2 rakaat dia tak boleh. sama kita nak selesaikan urusan tu. Tapi kalau yang yang buka Al-Quran baca terus dimakan tol. Tengah-tengah sembahyang Zuhur, lepas tu dapat salam nak khamat je sembahyang sah, tiba-tiba ada kejadian yang berlaku. Kejadian yang berlaku yang tidak dapat dielakkan. Tak kira lah apa kan, bergaduh tu tiba-tiba kereta meletup, orang pergi konpol, suara bergegar ke apa kan habis tempoh masa duit kurang sepanjang dua rekan, agak anggaran dua rekan kan apakah boleh kita masih menjamak atau tidak ada setengah pendapat kata boleh jamak ada setengah pendapat kata tak boleh jamak tapi biasanya dalam Islam kalau darurat, boleh kan? darurat tu boleh lah kan? tak disangka-sangka kan tahu-tahu je lepas sadar nak semayang saya sakit puhat sangat-sangat masuk dalam tandas tak berhenti-henti 10 minit. <laughs> tak boleh nak keluar kan. Darurat tu buat Tengaja, tak ada apa lah. Sengaja tak boleh lah. Wallah wala mati saya check balik. Yang mana yang mu'tamad? Biasanya darurat tu dimaafkan tapi tengok keadaan. Kalau yang mu'tamad kalau tak benarkan juga mana tak boleh lah. Okey eh? itu jama' takdim hendalah berniat jama' untuk menunaikan sembahyang yang kedua ke dalam waktu yang pertama sebelum selesai sembahyang pertama disunah dah sudah disunahkan berniat demikian ketiga tak betul, betul haram pada sembahyang pertama yang ketiga ditunaikan secara muwalat berturut-turut iaitu sembahyang yang kedua ditunaikan segera sebaik saja selesai daripada salam sembahyang pertama Antaranya antara keduanya tidak dipisahkan oleh sesuatu pun sama ada zikir, sembahyang sunat atau lain-lain. Sekiranya dipisahkan dengan perkara lain dalam jarak masa yang panjang menurut pandangan umum orf, atau melewatkan sembahyang kedua tanpa menyebutkan dirinya dengan sesuatu, maka batal jamaknya dan dia wajib menunaikan sembahyang kedua itu pada waktunya. Ini adalah kerana mengikut apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata maknanya tu eh? sekiranya dipisahkan dengan perkara lain dalam jarak masa yang panjang menurut pandangan umum di sini memang tak ada lah tak ada ukuran yang tepat sebenarnya cuma ada yang mengatakan tu lah jaraknya tak lebih daripada dua rakat sembahyang atau melewatkan sembahyang kedua tanpa menyebukkan diri dengan sesuatu kalau menyebukkan dengan sesuatu berarti bolehlah maknanya darurat lah tu betul tak? dia kata di sini melewatkan semayang maknanya melambatkan semayang kedua tanpa menyebukkan diri dengan sesuatu maknanya sesuatu termasuklah ada perkara-perkara yang tak boleh nak dielakkanlah. Sibuklah maknanya sibuk tu berarti urusan yang terudahlah. Kalau saja-saja duduk zikir subhanallah subhanallah sengaja lah dah. Ha, itu maknanya bukan menyibukkan diri itu sengaja kan. Maknanya menyibukkan diri dengan sesuatu maknanya ada perkara yang terpaksa dilakukan antara keduanya maka batallah jama'nya dan dan diwajibkan tunaikan sembahyang kedua itu pada waktunya. Al-Bukhari merayakan daripada Ibn Ammar R.A. Dia berkata, aku telah melihat Nabi SAW apabila baginda tidak bermusafir dengan segera. Baginda melewatkan semayang maghrib. Lalu baginda menunaikannya dengan tiga rakaat. Sehingga baginda memberi salam. Kemudian baginda duduk sebentar. Lalu bangun mendirikan semayang isyak. Dua rakaat. Kemudian baginda memberi salam. Namun empat. Perjalanannya berterusan sehingga dia berada dalam semayang yang kedua. Ini bermakna sembahyang yang kedua tidak batal sekiranya dia sampai di balatnya atau pekannya dalam keadaan semayang sedang didirikan. Maksudnya semayang yang kedua didirikan ketika masih dalam keadaan musafir walaupun ketika sampai di balatnya atau pekan dia masih dalam keadaan bersembahyang. Ah. Perjalanannya berterusan Sehingga dia berada dalam keadaan sembahyang yang kedua Ini bermakna Sembahyang yang kedua Tidak batal Sekiranya dia sampai di balatnya Ini perkannya Dalam keadaan sembahyang sedang didirikan Maksudnya, sembahyang yang kedua didirikan ketika masih dalam keadaan musafir. Walaupun ketika sampai di dibalatnya, pekan dia masih dalam keadaan bersemayang. Kapal terbang boleh lah kot? <tuh> Kapal terbang tak boleh. Susah sangat nak nak, nak ukur. Okey. Uh, apa Kita lah? Kitapi ke bas? Maknanya, dia dah start sembahyang kedua dia dah start semayang kedua kan, kena Zuhur dengan Asa kan. Dia start semayang Asa <coughs> kedua. Imam baca surah Al-Baqarah. <laughs> Ini ya. Kan Biasanya orang kuasa nak pindih, nak, nak lah ringkas. Ini katakanlah dia semayang Asa, dia rakyat dengan semayang tiba-tiba. Maknanya dia bukan berhenti semayang. Benda itu Benda itu berjalan main apa naik kereta p ke naik kapal ke naik naik kapal terbang ke, ke mana nya kenderaan tu tengah-tengah duduk sembang kenderaan tu sampai bergerak lah di sembang di sembang nak bergerak gerakan misalnya kan masuk kepada kawasan yang disampai tapi kalau dia mulakan sembang tadi masih lagi dia musafir siapa so kalau dia dah sampai kawasan yang mana yang dia niat lebih 3 harilah kan Ah ha, Itu kan bila dah sampai ke uh, sempadan pekan tu kan Batal musafir dia habis dah Tapi dia mulakan semayang tu Masih lagi musafir Tiba-tiba tak habis lagi semayang lagi Tiba-tiba sampai kampung Dan sepatutnya status musafir dia Habis maka dia boleh teruskan Kasaran nyamak tersebut lah ha. Itu kalau kendaraan tu bergeraklah. lah Ah. Ha. Haa? Ha. Hmm? hmm. Hmm. Hmm. Boleh. Tidak disyaratkan, misalnya kita kata, apa ni? Nanti aku akan sampai di sana sebelum waktu asal. Tapi selagi dia dalam keadaan musafir, maka dia boleh. Dan apabila sampai di kampung dia, tiba-tiba katakanlah dia singgah masjid. Tiba-tiba ada orang semayang. Dia nak ulang balik semayang pun boleh. Kadang-kadang Dapatlah pahala sunat. Jadi Ustaz, sebab yang pertama pun kira sama juga lah. Bagi semayang berdua macam dalam hmm. kenyataan lebih tau. Kalau macam dia bawa apa, dia masih ingat sebab yang pertama. Lepas tu, sualat pun lama. Lepas tu, dia sampai ke kawasan dia, dia masih lagi dalam keadaan apa, setahun, dalam keadaan solat apa, apa? solat kedua solat kedua pada situ solat kedua nampak tu perjalannya berterusan sehingga dia berada dalam keadaan sembahyang yang kedua ini bermakna sembahyang yang kedua tidak batal sekiranya dia sampai di balatnya dalam keadaan sembahyang sedang didirikan dalam dia dah selesai jamak dan kasar dalam dua oh, ah, zuhar qasar sampai sampai di sampai di hajat hajat? Eh boleh. Cikgu tak ada masalah. Walaupun kita musafir, kita boleh jamak asal, tapi tidak melarang kita untuk solat sunat, solat hajar, solat apa pun boleh. Kita semayang, tak ada masalah. Ha. Cuma nanti kalau kita semayang solat, nak semayang solat jamak. Semayang zuhur dua rakaat. Habis salam, tak sempat nak, nak mulakan semayang asar, tahu-tahu dah sampai kampung, yang tempat yang ditujui, maka... Kalau waktu belum masuk lagi, tunggulah nanti. Waktu asal masuk baru boleh. Faham? Kalau kita semayang solat yang pertama, nak ni nak jama' ni. Nak jama' apa ni. Tapi jama' tu kan boleh dibuat di bawal waktu, boleh dibuat di hujung waktu. Katakanlah dia melambatkan lah semayang zuhur tu. Kata pukul 4 baru dia nak buat jama' tapi masih lagi jama' takdim. Sebab asal tak masuk lagi. Jadi katakanlah waktu dia semayang tak macam mana, dia semayang uh, apa dia semayang zuhur tu habis dia semayang zuhur salam tiba-tiba nak kamat je apa ni untuk semayang asah tiba-tiba driver kata dah sampai lah maka ke kena tunggu masuk waktu asah baru boleh semayang asah tapi kalau dia dah mulakan dah, dia dah takbis takbis Allah baca fatihah tiba-tiba driver kata ah, dah sampai, maknanya dia boleh teruskan Eh boleh, kalau nak jamaat tak kasar boleh, nak kasar saja tak jamaat boleh, tak nak jamaat tak nak kasar boleh, ha, tak nak semayang tak boleh. Dia boleh <laughs> kita pilih, siapa nak, nak jamaat saja tanpa kasar pun boleh, satu nak jamaat satu nak kasar boleh, tak ada masalah, dia yang penting syarat-syarat dia cukup. oh sikit lagi jemaah takhir tak, tak sempat insya kita sambung minggu depan jemaah takhir tak ada beberapa minit lagi nak masuk waktu asar tapi tapi tak ada jemaah eh? ke musafir ke <laughs> okay Hmm. macam mana Hmm. Kepala Hah? Hmm. Hah? Hmm. Ha? Eh, tak boleh. Jarak tak cukup, tak boleh. Jarak dia nanti, kita tahu ada, ada musrat sebelah ni, nanti ada pembahasan jarak. Jarak dia dua baik, berhalah dengan nanti dalam kilometer nanti akan diberilah berapa kilometer. Tak boleh. Jarak mesti, ada syarat dia. Nanti ada syarat-syarat nak jamak. Syarat tinggal berapa hari, jarak di antara tempat kita nak pergi dengan tempat yang nak ditujui berapa kilometer. Kemudian nanti perjalanan tersebut bukanlah berniat kan perjalanan yang maksiat ha, kenapa merompak bank kan kita nak pergi merompak bank ni. Ha, tak boleh termasuklah nak pergi tengok bola nak pergi tengok bola nak tengok konsert ha, itu pun tak boleh ha. itu bukan ha? tengok bola apa maksiat tak ke tak maksiat dia perjalanan maksiat yang tak boleh. Tetapi kalau dalam perjalanan bermaksiat, itu bukan dianggap sebagai perjalanan maksiat. Misalnya seorang, dia dia niat nanti dibahaskan. Dengan niat perjalanan yang mubah ataupun harus. Ha, boleh. Cuma yang tak boleh itu yang jelas perjalanan tu nanti di sana buat maksiat. Walaupun dia menganggap bukan maksiat, tapi kalau benda itu akan terjadi maksiat, ha, itu sama saja maksiatlah. perjalanan dengan niat perjalanan tu yang untuk bermaksiat Taklah boleh ha macam ada kalau dia boleh ha. jadi ha. macam yang macam syeh ini apa kalau pergi ziarah, bercuti nak ziarah, tengok keindahan itu boleh itu merubah, bisnes, boleh yang ada, ada unsur maksiat saya tak boleh, perjalanan yang berunsurkan maksiat ha, tapi jangan pula, oh nak pergi tempat ada maksiat, dengan eh tak adalah bukan maksiat, ha, itu hmm? tengoklah di situ, ada tak unsur-unsur maksiat di situ, kalau ada unsur maksiat di situ maksiat lah hmm campur bebas lelaki dan perempuan maksiat. Ha, buka orang ya di dalam haram bukan mahram maksiat. Semayan tinggal atas semayan tengok tengok kan bola sampai kejar-kejar semayan maghrib mau tinggal maksiat. Tapilah yang tidak menganggap itu sebagai satu maksiat lepas tu dia buat jamak juga rasa tak sah semain dia tanggung sendiri ya. Ha? Okay. Ah dah masuk waktu asar insyaallah kita ah uh, kita buat hadi sikit insyaallah. Jadi apa yang baik daripada Allah apa yang tidak baik atas kelamaan saya lah. Jadi minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada tuan, -tuan. Mudah-mudahan bagi kita taufik bagi kita faham, amalkan, sampaikan dan tutup majlis yang kafaran majlis subhanallah bihamlika syada wala ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.